Він ішов затишним селом і відчував на собі сонячне тепло. Він босими ногами торкався лагідної землі. Йому здалося, що він іде сам через фантастичні степи, іде, як тінь від свого життя, міцніє в рішучості й запеклості. Він бачить людей і знає, які йому співчувають, а які ненавидять. Він іде по цій розколені між двох світів, і світи не з'єднаються після його смертної ходи. Ось він дійшов до купи піску, за селом і зупинився. Сонце вже звернуло з пізнього обіду. Земля дрижала від тиші спеки. Німці почали копати пісок, і вони згаяли з годину. Листоноша стояв, обдивляючись далекі обрії, псьол і заріччя. Кілька разів крикнув одут, пахли жита. Листоношу було кинуто на пісок. На плечі й на ноги йому сіли німці. Розлютовані з того, що їх обдурено. Листоноша знепритомнів після двадцятого шомпала і, опритомнівши, побачив, що сонце висить низько над обрієм. Сотник розстібає кобуру, а німці немов пооверталися. Тоді листоноша крикнув і признався, що зброю закопано в іншому місці. Він покаже, де саме. Розстріляти ви ще встигнете, тікати мені нікуди з ваших рук. Вони знову проходили за тишними вулицями села. Було над людські сили дивитися на клятого листоношу який не хотів віддати своє життя, як лист ворогові до рук. Чоловіки виглядали заклечення, по закутках перекидалися чудними словами, чекали вечора і підмоги. Листоношу водили селом, як злидарське горе, його толочили по дорозі й нівичили чобітьми. Його підвішували в клуні до бантни. Його пекли свічкою і змушували говорити. А він водив, сльози пропікали пісок і показував різні місця. І там нічого не знаходили. Ще лютіше довбали його тіло. Горе ставало над селом. Виростало в розпач і гнів, серця загорялися помстою. Заходила ніч на село, на заріччя за псьол погнали череду на ніч, скликанчик на дзвінниці задзвонив до отправи. Листоноша не міг уже ходити і не міг рухатися, йому здавалося, що він Смолоскип і весь горить. Серце вискакує з грудей, кров дзюрчить із ран по краплі, біль витягся в одну високу ноту. Це був вереск усіх нервів та всіх клітин, глухо гули понівечені суглоби, тільки затята воля. Умирала, мов боєць, не відступаючи ні на крок, збираючи резерви, заощаджуючи завзяття. Листоноші повірили в останнє і везли його через псьол до пісків. Округ ішов загін вертембершців, їхали верхи гетьманці, шкандивала зігнута Василиха. Її привели увечері вмовляти затятого сина. Капітан сказав останнє слово, що розстріляє матір і сина.